Pildere sau proverbele lui Solomon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 iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura, are buze mincinoase și cine răspândește bârferile, este un nebun. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele, este un om chipzuit.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 Buzele celui neprihanit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.